اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشده عن الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجداه يَبَتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَانًا <تصفح> محمد الرسول اللہ دا دا سورة فتح آخری آیت اعوده کیا دا نبی علی السلام وسه په بیانې د صحابه او په بیانې بیاغه او صحابه بیانې چې کوم تورات او انجیل کې راغلي نو الله پرمحي محمد الرسول الله محمد چې د رسول الله رسول الله تعالی عام تور قران کې ننور او انبیا نوونه ذکر شوی نبی علی السلام تعالی الله تعالی سيفتینومونو سراواز کړه یا ایو المدثر یا ایو المزمل سلور زایدی غالبا چېږي کې الله جل جلاله او د نبی صلی الله علیه وسلم نوم غستري او پاره کې یو نوم لاندې او دلته ور سره رسول الله ذکر کړي اشاره شوې خبره ده چې مشرکان خو نمنه لسله حنامه کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رسول الله رल्लभ زران والله پرمل چې الله په دیوانه کې واده الله ذکر کړو الله ته رسول ګرځولې څنګه نبی علیہ السلام پر مېل کې تاسو زمما تکذیب کوي کوي خود الله رسولي ما الله په پر مېل محمد الرسول الله محمد چې رسول الله دا رسول د الله تعالی صلی الله علیه وسلم نو دغه باری باندې مراد شو اځ نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت بیان شو او محقم الله ذکر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالا والذي ارسل رسوله دزری پیری دې لګځي کې الله جل جلاله رسول لفظ ذکر کو دا پاګي باندې درت ده چې نبی اسلام دو سلام الله جل جلال جلاله یقینا حق او سچ پیغمبر در چې د کاپیران لا بری باندې نور هم غوڅورشي او نور هم وسشي ورپسې د صحابه صفات ذکر کئ یو الذین معه اوا کسان اغملګری ات صفات ذکر کئ د معه جده نبی اسلام سره نو اشداء علی الکفار اشداء دی ډیر سخت دي علی الکفار فکافرانه باندې نو دا د ساحاب او س پتو خبر د انله چې د کاپرانو سره سختي یا یوه نبي او جاه دکوپه ول منافقی نه وغلو د جاددو کاافرانو سره او منافکانو سره او پهغ باندې سشهغبانې د نبی اسلام په ص پتو په اودبانندې نرمي د سو صمت په او مدبانندې نرمي. لکن نبی علیہ السلام بارکی لکا جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیه ما عاندتم حریصن علیکم بالمومنین روپ الرحیم. نبی علیہ باندې بانده امت بانده رعوب تے رحیم دے او حریص تے ای بانده کم شیگران دے داغینا پاغی بانده خفاکی گی پاغی بانده شیگران دے امت مشکت کی گرزی. تو سنگ جدا د نبی علیہ السلام صفت امت بانده نرمی کافرانو بانده سختی کافر بانده اللہ ب نو دا غر انگی صحابو بارکی ماللہ تلا پرمائی چه اشداؤن علی الكفار دی با سختی پا کافرانو او صحابو کے دا صفت موجود روحما او بینهم بلدہ خبریات ساتا چیزیں انکی دار انشی چهارا کافر سر سختی نو با بیا مسلمانی کی نبیل تے سختی رات سختی په میدان جنگ کېده د جنگ دوران کېده یو مسلمان له تکلیف ورغی نو بل مؤمن له پکړ دی چې ابی قرارې خبر دی انده دا د مؤمنو صفت چې یو مؤمن ته تکلیف نو دا د کجسدن واحدین دی ټول به به قرارې لیکن ان سبب فلسطین کې ټول دنیا دا کنه او چې کوم منافقانه شکل کېري نه په خوشاله دی خبر خوشال دی انده او چې کوم مؤمن دی او ایمان پک لري نغه کې بخامه خطړپی ابا خپي چې خبری کې نو پریشانه کی دنه مؤمن صفته نو دا ميدان جنگ کې کافر سره سختي مراد ده. خبر ځان تعالی ااو کات شو خاطر مدارت نو دانه دې مراد ځاله کې ترغه یا مطلب سګه وندي دې نو خاطر مدارت ځان لشه دې چې هغه پاري کې مسلمانانو ته څه نقصان ناراضي یا معاملات شو چې مثلا د سره سر مامالات کې مسلمانانو ته نقصان ملا وی پیسې غټې نن نو هغه د دین علاوه معاملات شو یا خاطر مدارت شو نو داغي گنجائش تا هغه کافر سرم کولی چې غروشټو انځوان لته زنه سودا ته لې تاسو یی مسلمانان نسکئ خخر سیغه یم د تیور شری مسلمان نه تاسوکا شرط کې ریوی خبر نه تا لگا نو ویزل صحیح شی درګو معاملاتو کې خاطر مدارت شو ازان لشه دی آی کې نرمی دلته چې کومه سختی د میدان جنگ کې مراد ده په مقابله کې مراد او با نه روحما او روحما یعنی یو بلمانې با هم پخپل په خپل مسکې یو بلبانې منمی کوي لکه حیث کېمري د مسلمانو مثال یو بلبانې میربان ک یو بلکې محبت کې دا پشند د یو بدن او یو بدن کې یو ځای کې زخمی نو ټول بدن وي او ټول بدن باې تهبه چلی خبر د دا. نخپل مسکے میرا بانی روحما او بینہم محبت کون کی بیخپل میس کی تراہم تبوین دی لرا رکعن روکو کون کی تراہم تبوین دی لرا رکعن روکو کون کی او سجدن سجدہ کون کی نروکو او سجدہ کون کی دام د مسلمان سے پتتے نو یا خدای نه دا فعال مراد دی روکو سید مومنان مومن سفت دا درې روکو سید کې او یا ذکر دروکو د سید دی امراد د دینه ذکر دروکن روکن مراد ته نه غموز دی ینه ته به وینه مسلمانان نه هدي به مس كون کی او یا بتغون فضلا من الله او دی بلټي په خپل عبادت باندې دا عبادت مقصد به سي ریا کاری وګیرا بنی داګه غټ مقاصد دي سلوورم صفت یپتغون چیلټۍ په فضل الله تعالی چې هغه ثواب دې د جانب د الله نه وررضان او رضا ده الله الله فضل او ثواب تم مشامل لې نعمتو تم شامل لې دا اخرت او هغه جزات تم شامل لې ټول ته شامل لې او دا الله او دا الله رضا ولټي نو الله رضا ولې شه د مؤمن لپاره خپل عبادتونه باندې د الله د رضا تلاش وکړي الله راځي شه خبره ختم خبر دهنده لګنه چې کم کس نه الله راضي شونه بیا نه قبر کې عذاب شته نه آخرت کې عذاب شته دنیا کې پریشانی شته نه آخرت کې پریشانی څنګه چې صحابو نه الله جل جلال جلاله د خپل خوشاله اعلان کړو خوشاله اعلان دې کړو زګیدې الله درزاد طالبانو الله پر مې لټای وځه خبر دهنده لګنه الله د فزل سوم طالبانو هر مؤمن لرا صحابو پس تک پکار دید اللہ پزلو در الله در ازا طالعش پکار دی پکلو عبادتو بانده بل علامت اغا اللہ ذکر کئی سیما هم فی اجوه هم من اثر السجود سیما هم علامت دادی فی اجوه هم پر مخونو دادی من اثر السجود اغب در اثر دسیجدو دو جنی نوکم سلیچی اغا زیات سجدی کئ نو ده انسان په شکل کې خام خام پدیتند کې نشان پیدا کیږي زیات سجدی ته مونږ زیات نه کوو زک نشته خبر دا ل علامہ جarul لازم شرح کتاب کې ذکر کړی دا تفسیر ده چې علی بن الحسین زین العابدین علی بن عبد الله بن عباس ابي الاملاک به ويته ایتو به د ونفاسات وي ینه څنګه اوخی او دا پنده لګی او کته کې او برکای او دا تک تور شي خبر ده اندلګن داسې قسم علامات د ځکه د صحابه او د دی اولاد په دې تندو کې پیدا شيو خبر ده اندلګن مومن چې په موس کې به انتهایی کوشش کوي او نساب مومن جمعات کې تنګي خبر ده اندلګن چې تختې ده یوازې مومن څنګه درې کوله السلام جر بسله جمعات نه تختې ده د مومن د برابر چھو موسکم احمیت لری داگئی دا احمیت دا دینا اندازہ دا د ہوئی دا جنگ په مقیمہ کذا کھا ہوئی دا سر ربت دے مناسبت دے جنگ دے دا جنگ حالت می کذا کھا د دا دینا دا احمیت پتہ لگی خبر دین تعالی صحابو سپت اللہ ذکر کو چې دا علامات بے جوڑ شو پاتے شو سعید ابن جو بیردن ہم روایت کو دی بارہ کے ابن عمر سے بروایت تے او صلیولی دے مخ کی علامات جوڑ شیو ناغو دے تا دے مخ ندے پوزی دا شکل جو کل پوزی دی جوڑا کل خپل مخ سر لب مکا خپل مخ اغم با درنگا با خبر دانتال دا روایت تے یا داس کس ما دا نبی علیہ السلام نویو روایت تے نو د دا غریوایت مطلب دا دے خپل شکلونو سر لب مکا و نبی علیہ السلام دا, دا مطلب ن یا سړی دنده کې دیو مګی پخپله ځان مګی یا در ریاض لپاره یا د شهرت لپاره او یا په زوره باندې اسې خپل شکل خراب یو د دې سړی ډېر سیده کینو خامغه خبر ځان دا لګنه چې انسان مخ په ځمکه باندې پروتي پروتي نو خامغه دغه علامات به راکېږي نو دغه وجینه کول د ریاض لپاره کول دغه وجینه خود مندي یا کز د خپل مخ خرابل نو هغه څه دی هغه مندي خبر د نه او پاتې شي پا خبره باندې جوړ شوشي او د هغې نه غه نه نشته بعضې متقدمین لاما خبره کوي چې مونږ مو کو خ دا به زمونږ مخکې نه جوړی اوسمونمون د هر یو په تنې ک جوړ شو دی میرااب جوړي په تن لې چې سرونه را نه شوي دی زمکه د جماتتونو شړه شوي ده خبره ل نه و په ک میاب جوړي په باندې دا چې زونه جوړو او په خپل باندې پیدا شي د ډیر عبادت د نه نو دا خبره سم مساله په دې کې نشته چې هغه بعض علما او د دې کې تفسیر مراد د نور دی انسان په مخ نور دی ا دې تور ولې نه هبشری ولې نه چې کله د الله عبادت کین نو د اغه هر سړی ته پته لګي چې دا انسان عبادت کوار دی داغه په مخ کې یو نور یو خوګوالې داغه د مخ نه هغه کته سمه تور خبشي او دا اغا دا مخ نا دا دی پت لگی. لکه او سرک مرازی چه من که ثورت صلاتوه بی لیل حسو نا وجهو بی نار چه کم انسان د شپې منزونه کوي اللہ جل جلالهو در رز په مخ باندې نور او رنا پیدا کوي خبر دین نو نباز علماء اغا دین دا غست دین چه اغا پا مخ باندې بی نور وی او دا پا دنیا و اخیرت کبا اللہ ما لوسی پرمایی غد تفسیر یا لوسی دو اغه دا علامت په دنیا او په آخرت کې موجود وي په آخرت کې به وي او دنیا کې به سیما هم فی وجوههم منفر السجود علامت د دې په مخونو کې اغه اثر د سجود وي اغه نور به یې سپینوالې وي ذلک مثلهم فی التورات علاوه پر مې لسمه صفات چیزی کړ شو دی پرې شپک صفات ذکر کړ آدی پوری پیشصیپاځي کر شو الله پرما اذا لک مسلهم فتورات دا د دې صحابو صفات په تورات کې ذکرو کمځه يهود دي او اسرائیل ودوي لیکي گئی سره کتاب دی خبره انده له پسونی مونې لیکل لازم مخ ته او ټوله محرب کړي په ګوتې په کې دی ګلګړي د دې صحابو د صفاتوم دي بدل کړي خبره ځان را نو الله پرما د صحابو دا سفت دا په تورات کې ذکرو وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِّيْلِ كَذَرْعِنْ أَخْرَجِ شَتْعَهُ فَآَذَرَهُ اولا جلالهو پرمائی چه عجیب جلال دا عجیبه صفت خوالا جلالهو دا صحابه و صفات تورات کی ذکر کریو او مثال دا دی پا انجیل کی اغداسهو انجیل کیم دا صحابه و صفات ذکر داگه مثال الله ورکڑه کذر آین مثال صحابه د مثالی مثال دا, دا سده لکه یو پ دا سه پسل اخر جشت اخو چه اغا را خپل تیغ اخپل ازرگونا اتیغ روغی روغی از رو که جی نفعاز بیا دید خپل تیغ دا فصل جی کم دید خپل اخپل تیغو نسی دا مضبوط که اگل که مطرو دا پلی رو تک نو بیا رو رو مضبوط شي فعاز را رو مضبوط که دیلی را نفستق لزا نو دید بیا خلیس شی دبل موټا شي نفست او علا سوقي بیا د اودريږي پاغ خپل تنو باندې پاغ خپل تنو باندې هغه اودري او یو عجب زراعت زمیدار په کې بیا ګرځي نو خوشالي بیا زمیدار ولر زمیدار به ګره وګرا کنه څنګه غنم مې وګټه څنګه به ترين مټر مې وګټه زمیدار چې دي پاغي باندې خوشالي کې ګرځي بکه الله پرمحي دا پت ما ذکر کړي دي او ځاسی وصف ما ماده صحابه او ګرځولې د دې نتیجه داشوا لیاي ذبيهم الكفار چې غششی په دې باندې او څه ورشي په دې باندې هغه کاپرانو لره یا د نتیجه داش چې هو څه ورولي الله سبب د صحابه باندې کاپرانو لره الله دا کار وکړ نتیجه استعاره التمثيل ویل کی علمی اصطلاح استعاره تمثيليه استعاره التمثيل او مسال وتوی لکی د دې مطلب دا لري چې صحابه او ابتدای پوزیشن نبی سلات صلوات سلام پس الګو صحابه لغون دي ګیو خبره انداله او سره کلمه او احکامات نو بیا ورو ورو څنګه چې پسل هغه خپل تیغرو با ضرورو پانی خوري کې وسانګي خوري ګینو د غرنګي صحابه په څسه کېلو او نور نور ایماني ترکرات لا او نور نور احکاماتو اعتبار سره سره ادله تر کیرلنه بیا دي هه تورسیدل خبر زان تا لگا چې خپ مزبوط شو مکه کې ملاول زور نه وسره په معموله پټه باندې سو صحابه وراله ايو صحابي راغل درې ورځې ته پوس درې ورځې وزارتینه او کور ته بوته په درې مرې دی ته پوس گوته سره راځي ابو ذر سه مغالبا يبل صحابيو مکه کې بناستو هغه بیا چې په یو ورځې بوته کورته نو تاسو مپوس مپوس ته نوکه مل حرام کې نه سو بل زیبو ته پتره مرز دی بیا ته پوسو کو شرط ته مل مسله راغله هغه یې اما خبر برونت خبر راس کې ساتي خدلته وکسته پیغمبر دې او هغه ظاهر شوی زاغله راځه به وتي ما په سي راځه وک سختره مخصوصومه نجبد العرب لو شکل جوړم ته خپل لار باندې عزيزه خبر دانته لګنه او بیا د حالت راغه ضرورو مضبوط شول صحابه ته بم راتلو یار ورو اداسه حالت راغی چې پخبله تنه باندې او درېدل مدینه کې اسلامی سٹیټ هغه شو قائم شو صحابه انتهایی مضبوط شو لکه څنګه چې بوټي شاخونه راو بازي سانګي راو بازي تنو کې خبردان تعلق نه او پانی وکي انو دک څخه او بیا زمیدار په خوشحالي کې نو صحابم د سيوټي مې جماعت تیار شو چې څنګه بوټي بیا ټوله ل پیدا ورکي او ټوله ته پیداږي دا بوټی چرې لنه سبق حاصل وکاري خبر دا نه تا لگا نو صحابه هم خبر دي چې ذهن کې کېره صحابه هم دراسي شو ټول امت ته ګټه سه شو شورو شو او خپل ته نه خپل او درېل او ټول امت ته په ګټه سره څنګه بوټی تا ګټه انسان دي ادیکې جو خبره یا تاسو ته دا بوټی چرې څنګه نن وې دې د درېو یو د زمږ کې نه کین ته جوړو پر زریبان یو د پاونو په ذریب باندې د نور نکيو د هوا نه کي اور دا نه تا لگا کنه په اوني کټ کې د بيام د کمزوري که نور په پبن کي یا هوا په بن کي هوا په بن کي د زړل ب شوش بږي ته په واچو بنده کا قبر دا نه بس لگا بسابهو کيږي د هوا نه خوراک کي نور په بن کا نو بيامم خراب شي زیل زړل بشي ختم بشي او زمکه نه ولې جړي کټ کڼ شي ختم شي نو د خوراک کي خو ګره دک الله د خوراک ایزان برابرې ای، پر ای پانی برابرې تنا برابرې او چې کله د خپل برابر شي نو دې یادانه کې چې بس ته زما ضرورت خدام شي بیا انسان لمکای خبره نه دال کنه خپل مهنت ادري نه بیا انسان لسګي لمکای الله جل جلال جلاله د صحابه د پس سره تشبيه ورغلا صحابه اول خپل ځان محفوظ کول خپل دین محفوظ کول دا غیر او چې صحابه برابر شونه ټول امت تعالی جل جلاله دا غیر فسکو ور خورګو خبرم زه تر لگا نه او الله اذا صحابه په بدی صفات باندې ګرځولي چې داګه نتیجه داشوا چې کافرانو په غصه شي نتیجه یې داشي انجام یې داش یوسو کله نه مني چې غی له غصه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعده کړی د الله جل جلاله هوا کسانو سره چې ایمان یې وروړي نیک عمل یې کړی دي منهم د دې مؤمنا نه وعد الرسکل د دو سینو مغفرتن اللہ جل جلال بوتا بخنه اللہ دا. او بخنه ده بخشش الله جل جلاله بوتبخنه ده ده الله وعده څوک ایمان راړي او په دنیا کې نې کومل کینو چې ایمان راړنه کومل په خنه رسګي او تاسمه بار بار ویلمنګ پرشتيني زمون وزن نه کافرانو وزن نشتا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن الله پرمړی کافرانو لږ وزن نه کوي بسه مې ور کی جهنم تا او زماستره انې که د ګنا نو ایمان عمر له نه کوم عملوم کړو ګنا خو که وې کنه الله په پر مغفرته دا ګناونه چې کم شو پنه کو باندې نو وسه الله وبخي و اجر عظيما او بل لا جل جل او دا کړی دا دلوي ثواب او لوی ثواب څه شه ده اد الله جل جل او جنت ته چې الله به موږ تاسو ته نصیب کړي حاضر محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله رسول الله او الذین اک سنما اوچی دی پیغمبر سر دی شد او علل کفار ډیر سختی سختی کونکي دی علل کفار پکافران وباندي ارحموا بینهم رحم او رحم کو ان کی دی نرمی کو ان کی دی بیناو پم سپل کی ترا ہم تب ونی دیلارو کانرو کو کو ان کی سوج خطاب د چب صاحب علی ا نصاب او د صفاتو یا بتغونا کلش بدی پذلم من الله پذل دجانب جانب د الله تعالی <تصالح> د عبادت او مقصود به رہی ور یبان اورزاد اللہ لرا سیما او مل امدد فی وجویم پمحند د دویکه من اثر سجود غنخ د سجود بای ذالکہ دا مثال چه د مثلم صفات د دوید یا ذالکا دغا اتصاب او صفتونا مثلهم دا صفت دادی دی فی التوراتی فتورات گی و مثلهم او صفت دادی فی لینجیلی پی انجیل کی عدا دی دا صحابه چی دی که زرین پشاند دا صفت سل دی اخرج شت اهو چی رو باسی غتی اخپلا زرغن اخپلا نفعا زرهو پس مضبوط کیده که زرغنی لرا د غتیغه نو پس د یو د خمص بوت شي موټا شي نو وا پس واپس د برابر شي علا سوقه پس د تنخ طلبان دي پتن باندې وړي یوجب الذر را خوشالوي دا پس لا ذرا زمیدارانو لراس نو اللهوي دا صفات ملي صحابه زکه ګرځولې چینه نتیجه پیدا شي لی یرید وا چه 86 پد دیدوجه الکفر کافرن وعد الله الذين ابشرت المؤمنون وعد الله الذين وعدك الله تعالى کسانو امنو آمنو ما نه رو له دے عامل الصالحات یوکری دی نه کمال من مدوین نو وعدک دی الله تعالی مغفرت اند بخنه واجر اعظم او د ثواب ل او د ثواب ل الحمدلله رب العالمين من حفظ والتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحابه اللهم اهدنا وهدي بن اعجان نصد وعليه صل الله تعالینا